Така, мъдростта на народите. Шест народи. Първата лекция – руски афоризми. Втората лекция – турски афоризми. Третата лекция – арабски. И три по-кратки идеи, пак афоризми. Първата – норвежки съвременни. Втората – български. И третата – египетски. Следваща лекция на 6 ноември. Започвам с руските афоризми. Само ще кажа, че те са хиляди, има голямо пресяване, тъй като има глупави, има устарели. Събрал съм над 400 хиляди, така се оказа, които ги пресявам. Но има много ценни и поучителни. Всеки за себе си ще разбере коя е за него, коя ще му помогне и така нататък. Така започвам с първата лекция руски афоризми. Глупакът само в приказките е късметлия. Не е скъп подаръкът, скъпа е любовта. Свободен е само онзи, който е овладял себе си. Малка е причината, но бедата може да стане много голяма. Не изглеждай, а бъди. В който ден се къпеш, в този ден не остаряваш. Който е внимателен, който е бдителен, той е въоръжен. Бог държи в себе си и топлината, и студа. Търпението е повече от спасението. Едно изключително важно качество ученика трябва да го развива. Защо? Защото той е силата на любовта. И така, търпението е повече от спасението. Надявай се на помощта Божия, но и ти не стой с кръстени ръце. Значи, надявай се на помощта Божия, но и ти не стои със кръстени ръце. Седем дявола не могат да направят на човека толкова зло, колкото човек може сам да си причини. Който не разбира смисъла на думите, той говори срещу себе си. Камъкът няма корени. Ако се намери начин, и снегът ще се запали. За всичко има начини. Ако се намери точния начин, и снегът ще се запали. Човек загива най-вече от своето слово. Много пъти съм казвал една малка изпусната дума и тя вече ще те гони. Само една, но тя вече ще те гони. Който се страхува от Бога, той не се страхува от хората. Хората погиват от излишни думи. Съдбата те обрича да влачиш само това, което не можеш да възвисиш. Ще я повторя. Съдбата те обрича да влачиш само това, което не можеш да възвисиш. Изоставиш ли Бога и добрите хората изоставят? Човекът ходи, а Бог води. Бог дълго чака, но строго удря. Дълго чака, но строго удря. Ще обясня. Има теми и лекции, по които ни говоря. Само загатвам нещо, такова е правилото. Преди време ни ви казах и ни пратурански поговорки, защото са прекалено опасни. Ако се тълкуват, те са чиста светлина, но има неща, които нито трябва да се кажат, нито трябва да се тълкуват. Такова нещо е, което не изнася и за тайните на атома, не изнася ми лекции за тероризма. Защо? Защото само накратко мога да ви кажа, и отто той ще разберете. Тероризма много хора мислят, че е ислямско проклятие, само че то е Божие проклятие. Нищо общо с изляма. Исляма е само изпълнител. И разбирате, как че се говори в тази област, става опасно. Въобще истината е опасна в този свят. Затова по много въпроси се мълчи. Но така или иначе, ако осъждаш каквото и да е света, включително и тероризма, ти осъждаш Бога. Тайната Божия воля. И тогава от това по-голямо невежество няма. След време ще се сблъскаш, защото Той ръководи всичко. Затова много такива поговорки праторански не съм ги включил в лекциите, нито ще бъдат издадени, както и такива теми. Искам само нещо да ви загадна, да видите защо по много въпроси не може да се говори. Не са готови хората, а пък почне ли някой да усъжда Бога, това не е лошо, ами нещо много по-лошо. Така. Щастието е пробита торба. Щастието не е надежно. И когато не ти върви, пак всичко е наред. Ще повторя. И когато не ти върви, пак всичко е наред. Само трябва да осъзнаеш. Щастието никога не те води по правия път. Заради щастието човекът не познава себе си. Както виждате, това са народни поговорки. Но народът е стигнал и е разбрал нещо важно. Не те води по прав път. Бог дава път, а дяволът дава примка. Казват руснаците за някой, който трупал много богатство. Трупал, трупал и купил дявол. Богаци не с това, което имаш, а с това, на което се радваш. Бедността е свято дело. Бедността е пълна с находчивост. Бедността учи а щастието разваля. Едно нещастие учи повече отколкото хиляда съвета. Едно нещастие учи повече отколкото хиляда съвета. Всички хвалят доброто, но то не хвали всички. Значи, всички хвалят доброто, но доброто не хвали всички. Лошото е по-добро от най-лошото. Чистата съвест не се страхува от клевети. Под скромността се крие злато. Там където силата се е изхабила, там разум не е достигнал. Разумният разбира, Глупавият слуша. Съз злото навсякъде е тясно. Има хора, които много виждат, но много малко осмислят. Многословието не е чисто. Без истината не е житие, а битие. Бедата ще те измъчи, но тя ще те научи. Щом му умееш да грешиш, умей и да се оправяш. Глупавият не се нуждае от мъдри слова. Хитростта всякога храни падението. Когато една трудност те разрушава, то е Божие дело. То е Божие наказание. Значи, когато една трудност те разрушава, то е Божие наказание. Който се е оплел в тъмно дело е осъден от Бога. Лошата жена е съдба Божия. Оженил се за дявола, оженил се дявола за сатаната. Неродината неродината е най-важна, истината е по-важна. Значи неродината е най-важна, истината е по-важна. През злата жена, сатана е като младенец непорочен. Красиво не е онова, което е красиво, а онова, което е любимо. Главното препятствие за познанието на истината не е лъжата, а подобието на истината. Значи, главното препятствие за познаването на истината не е лъжата, а подобието на истината. Злият човек, извършвайки зло дело, е по-лош от дявол, защото дявола се бои от Бога, а злият човек не се бои нито от Бога, нито от дявола. Ако се яви сила, обстоятелствата се покоряват. Не вярвай на очите си, ако те са станали зли.